— Дитячий комбінат, сонечко. — Підемо далі? — запитав Іван. — Я нікуди вже не дійду, — сказала Єва і увійшла на майданчик з поламаними кониками і гойдалкою, що висіла на ланцюгу, мов, знаряддя для катувань. Все поросло високою травою, котра подекуди сягала розбитих шибок. Іван обережно просунув руку крізь шибу і відчинив вікно. Звідти посипались залишки скла. Він розчистив підвіконня, витер його рукавом куртки, перестрибнув до середини і подав Єві руку. «Прошу!» Єва сіла на підвіконні і перекинула ноги, легко зістрібнувши вниз. Під її підборами захрумтіло скло. Вона розвернулася. Місячне світло довгими штрихами окреслювало залізні бильця десятка ліжок, що стояли в ряд. На деяких з них навіть лежали ковтри і простирадла. «Так, певно, виглядає загублений світ», – сказала Єва. «Або спогади про дитинство», – додав Іван. Єва помацала ковдру, впевнилася у міцності пружин і вляглася на коротке і вузьке дитяче ліжко. Іван примостився поруч, на незастелений. І пружини одразу відгукнулись іржавим скрипом. Давно я не спала в дитячому ліжку, солодко потягнула Сєва. А ми в садку щодня ставили розкладачки, а потім збирали їх. Ми теж ставили розкладачки. А може, то був один і той самий садок? Посміхнулась вона в темряві. Може сині тіні повзли по стінах, Шорхотіли шматки видірваних шпалер, в кутку, під самою стелею, світилося гранчасте коло товстого, сплетеного на віки павутиння. «Ти нікому не потелефонувала?» – раптом озвався Іван. «Хіба за тебе ніхто не хвилюється?» «Ні», – відповіла він, вона і згодом додала. «І мені, дякувати Богу, немає за кого». «Хіба це добре?» «Це страшно, проте зручно. Що саме?» «Зручно, коли ти нікому нічого не винен. Хіба в тебе не так?» Він промовчав, і їй здалося, що він заснув. Однак він заговорив. «Так не мусить бути». «А як мусить?» «І хто взагалі знає, як має бути?» Хіба що той, хто влаштував світ. Але мені здається, що і він нині розгубився. Може, ти знаєш? А якщо знаєш, то чому фарбуєш паркани? Гадаєш, що таким чином ти сховався? Тобто, незадоволено буркнув він. Все просто. Вона замислилась лише на мить. Я була редактором сюжету про тебе кілька років тому. Я тебе згадала, хоча спочатку мені здалося, що ти схожий на зовсім, зовсім іншу людину, знайоме обличчя, а тепер згадала. У мене добра згрова пам'ять. Тоді ти отримав якусь премію і стояв у смокінгу. Скажеш, я помиляюся? Ні, не помиляєшся. Хоча це було давно, у минулому житті. А зараз я задоволений тим, що є. І воно тобі подобається? Так. Це правда? Правда. Я тобі не вірю. Рипнули прожини, посипалася ржа. Хвиля роздратування піднялася знизу, мов пил з давно не топтаного ніким паркету. Ти просто втік, продовжувала вона, або вичерпався і втік, не зміг боротися. «Можливо, нехай буде так», – сказав він. Але трапилось щось важливіше, ніж той смокінг, ніж гроші і міфічне визнання. «Цікаво, що б це могло бути?» Уїдливо поцікавилась вона. Він надовго замовк. «Ну?» Просто одного разу я прокинувся і... «Побачив Бога прямо перед очима і...» Вона засміялась, згадавши розповідь Дана, чомусь їй закортіло зробити йому боляче, але вона не встигла сказати те, що крутилось в неї на язиці, бо хвиля роздратування вже накрила і його. Іван знову рипнув пружинами, повернувся, намагаючись розгледіти її обличчя. «Принаймні, я сказав тобі правду». Думай, що хочеш. А ти? Що можеш сказати ти? Коли тобі нема чого сказати, і все у тебе так вдало, чому ти тут, у дорозі, у зруйнованому садку, на цьому металевому матрасі, з таким покидьком, як я? А якщо я зараз тебе зґвалтую і залишу тут в якості небіжчиці, не боїшся? Ні. Такі емоції, як страх, я вже пережила. Це сильна емоція. Вдруге мені її не здолати, бо не цікаво. Але ти маєш рацію. У мене була маленька неприємність, яку треба було чимось заглушити. А найкращі ліки робота. Тому я й поїхала в це відрядження. Маленька неприємність ти зламала обцаз? Єва відчула, що їй кортить сказати те, чого ніхто не знав, ось просто тут, у темряві неіснуючого дитячого світу. Просто вимовити кілька речень, виголосити їх у простір, розвіяти їх у ньому назавжди. Я, хрипло сказала вона, я відмовила тому, хто мене любив. Через те, що «Не можу мати дітей». Він про це не знав і не дізнається. Думатиме, що я, звичайно, стерво, Обіцяла і покинула. Так простіше. Але навіщо я тобі це кажу? Ти це кажеш для себе. Часом сказати в голос те, що думаєш, дуже складно якщо немає певних обставин. А вони у більшості випадків майже ніколи не виникають, та й не вистачає часу. Можливо, в цьому садку я відчуваю себе затопленим човном. Але я можу сказати тобі ще дещо. Вона замислилась над тим, чи варто позбавляти його ілюзії. Того Бога, ікону Пресвятої Діви, Тобі підсунув під ніс випадковий перехожий. І цим перехожим був Дан. Він розповів мені про цей випадок сьогодні вранці. Вона подумала, що зараз він обуреться. Але коли він заговорив, у його голосі відчувалася посмішка. Це лише підтверджує, що світ малий і що випадковості в ньому не існує. «Що ти маєш на увазі?» Він розсміявся і, не пояснюючи попереднього, вимовив наступне. «Лишається з'ясувати, навіщо з нами четверта супутниця?» «О, тут усе зрозуміло, теж розсміялася Єва. І набагато простіше. Богданчик не пропускає жодної спідниці. А вміє вона така виклична». «Тоді, дійсно, все просто, ніби згодився він». «Давай вже спати!» Сині тіні наповзали на них, мов щупальця велетенського кальмара, і Єва відчула, як із кінчики пальців ніг у ній починає зростати шампанський чоловічок. Так вона з юності називала відчуття, котре надходить під час кошмарного сну. Все тіло перетворюється на колючі гострі бульбашки – ніби наливається шампанським, терпнучи від жаху. Від цього відчуття вона зазвичай прокидалася і лежала, дослухаючись, як відходить кошмарний сон, а шампанський чоловічок поволі випаровується з кожної тремтячої клітинки. Але ж нині вона заспала, а шампанський чоловічок підполз під саме горло. Мабуть, це від того, що вона виголосила те, про що ніколи нікому не могла сказати. Якби Іван не спав, було б добре поговорити ще. «Неважливо, про що, хоч про погоду», – подумала Єва. І він одразу тихо відгукнувся. «Знаєш, гадаю...»